No sé bailando serpes a subiendo Has esquoidando de mí no inferno Con na humildade das vagoas solo teño yos para ti No teu sorriso ai Com luz luciernaja Ou oh, veamos ca Campas tocan paso doble Choronas queren cobrar Eu escapar da morte Solo teño ollos pra ti Solo teño ollos para ti No teu sorriso hay Anxos coidando de mi No inferno Anxos coidando de mi O triste alento contido Neste muiño do vento A forzado o río Morre as portas do océano Nas aude da mente Asoma valente virtude Alume o oh, magalume Nesta vida intermitente Anxos coitando de mi campo stoca campo so doble solo nas querer cobrar he escapar da morte solo teño ollos para ti solo teño para ti non teun sorriso hai ansos coidando de mi ansos coidando de mi Estoy de mí, de mí, de no hay de mí, no Paisamos o traballo de Javi Maneiro Anxos no Inferno Para recibir o noso correspondente na Costa da Morte Óscar Rey A parte de felicitar Joano Tambén o temos que felicitar polo seu traballo eh, De escrita dun, Que xa tivemos ocasión De entrevistálo a ele E a súa compañera, bueno, a compañera Que tamén escribe Vamos a felicitarlo A saludálo primeiro Moi boa tarde Óscar Ola, que tal? Moi boa tarde, como estamos? Felizano pues es, a todos pues es, pues es... Escuiteiros do ano pasado Eso é o que queríamos Felicitarte polo o ano E ao mesmo tempo felicitarte por ese Traballo que, que, que acabades De facer extraordinario, no Si, sí, bueno, está indo bastante ben Oxe, a verdad que me deixaron aquí Solo ante o peligro, non quixeron palacio Nada, hmm. é o que hai A veces, a de veces, encando o que teño Cando estamos así sí. <risas> nah, É unha broma O tema é que Que nada, ben, moi ben, estamos facendo presentacións por toda a costa da morte, ahora tamén xa hai alguna presentación por Coruña, per rol tamén de, do libro, que quere, que quere, parece que ganar dimensión, incluso algún pendente fora da comunidade autónoma, mm. no País Vasco e tamén en Castela León, a ver se ao final acabamos indo, un claro, poquillo, eh. e, pues, eh, difundindo a inteligencia es... artificial no ámbito educativo, que é te... importante. Emitístelo en, en castelán, non? Pois pues non, o libro está en galego ahora mismo que pasa que, mira, comento eh, A ventaxa, bueno, onde nos están chamando A comunidades galegas, por exemplo Como é o caso de, de Pasaya De pasajes ah, pendentes aí de, de organizar tamén alguna Alguna cousinha e pues Na zona do Bierzo pues, Por a importancia do, do galego ali tamén ¿no? entonces estamos neso en É certo que hai outros proyectos aí encima da mesa Bueno, irán a ver se si salen ben eh, eh, Tamén a nivel estatal E seguimos traballando Pero bueno, isto ao final é un montón de curro que fina e eu temos que ir sacando de, de tempo das nosas vidas tamén. E, e bueno, ao final, pois é moito traballo, pero pouco a pouco vas vendar recompensas, xente está nas, nas presentacións respondendo moi ben, e, e, e a inteligencia artificial empeza un pouco a democratizarse tamén, é unha boa cosa que se vaya difundindo por toda a sociedade. Vale, vale, pois iso que nós queremos, que, que, que teña mm, difusión, a ver se si ao mellor tamén son capaces de convidarte precisamente aquí en Cataluña ou convidarvos a vos dous, iso capaces de, de, de ter como polo mínimo como mínimo unha mínima audiencia e unha comunicación que é importante. Ese traballo que, este, que acabades de facer é interesantísimo, e moi, moi, moi importante. Eu xame mm, fixo importante. Pues estaríamos encantados de ir a a, a ver sin dúbida algun así que si así o queredes, pois pues, faremos o posible por, por, por estar. O mes, si, sí, ver sí. un pouquiño de cerca o traballo que facedes que parece que é impresionante con traballo bueno. que tedes contando toda a semana. Sabes, sabes o que quero dicirche o, o que que poderíamos intentar para o, para o, o mes de mm, mm, que chaman aquí o mes dos do libros, o mes da... O, o día da rosa, que lle chaman, uh, sabes? O, o, o, pois, o, de, que o día de San Jordi. Pois, ah, pues es, ese día sería un día fantástico para que vosotros viñeredes. Había que falar con alguén da xunta de... Non sei, algo que, que poderán pagar como mínimo a viaxe. Que nos, claro, pues... nos encargaríamos de, de buscar o lugar, o lugar, un, un lugar determinado, non? Bueno, pues vamos a intentar a ver se si somos capaces de de chegar ao Porto con ese historia. Vamos a intentarlo, a ver que pasa. Bueno, pues mira, mentras me vou che contando un pouquinho, porque na Costa da Morte hai un montón de cousas. Eu, claro, ao final sempre barro un pouco para casa este claro, claro. este este esta semana cumple o instituto onde trabajamos vine má eu 30 anos, casi nada. Son 30 anos desde o ano 1995 nacía o Instituto Maximino Romero de Lema con bastante polémica porque, bueno, sabes que hai esa rivalidade entre os povos de Zase e Baio na contorno no seu momento afinal, bueno, non gañou ninguén o Instituto está onde ten que estar está traballando a nivel de toda Costa da Morte, sendo unha referencia para a educación galega da igual onde este ou deixe de estar neste caso, pois, é, é, é en Baio E o seu nome, que o debe ao bispo Maximino Romero de Lema, que tamén causou a súa polémica no seu tempo, e sigo dicindo, que polémica hai cando o señor, neste caso, Maximino Romero de Lema doou os terrenos propios seus para que o instituto estuvera aí. Ose que tampouco hai que eh, polemizar tanto con estas cousas. Non longe do tema relixioso e demais historias. 30 anos dun instituto onde pasou moitísima xente moitos profes, moito alumnado que hoxendía é referencia a nivel galego en distintos sectores de, de profesionais, moita formación desde o ámbito deportivo, cociña, ahora mesmo des, pues, despuntando todo o tema de, de informática, e moito profesorado, moito del xaxo vilado, xente que, que foi fantástica, que fixo posible que o instituto fose unha referencia, equipos directivos, todo durante estes 30 anos para que siga funcionando o instituto pois como un relato, pois na página que pasan a costa.gal facemos esta semana unha referencia precisamente a os 30 anos do, do Maximino Romero de Lema porque creemos sinceramente que que, que o merece non porque neste caso esteu traballando alí nin nin nin, fine, nin outra xente que pasa pola vosa radio, non senón porque realmente pois esos 30 anos deron deron moitísimo de si sí, e, e creemos e, importante se destaque. Igual que queremos destacar, por exemplo, que se van a ampliar o número de paradas de buses entre os distintos eh, institutos, por exemplo, dende o IES de Ponteceso, a, a Malpica vai haber 16 paradas, tamén se vai unir baio con, con Ponteceso, o cal pues, vai a potenciar un pouquinho toda esta línea educativa desde, desde o Conselho de Malpica anteriormente aponteceso para que o alumnado poida escolex pues, estudiar formación profesional onde queira ou outro tipo de formación <ríe> aproveitando pois pues, eso unha mellora do transporte público que non che está nada ben as cousas aí que diciles. Mm. Alte caras no, na Costa da Morte temos bastantes problemas co transporte público, outro galo que antería se mellorara todo é, é seguramente pois moita máis xente e o... as propias comunicacións non a a, a quer decirse iso que se está demandando unha mellora no, no tráfico mesmo, quer decir as, a, as rúas ruas as carreteras, non? Si bueno, vaise mellorando moito, xa vos teño comentado 20, de 20 anos aquí mellorouse moito entre outras cousas, pois que xa temos unha autovía que non había, eso xa Sí, pero nunca moito, pero bueno, queda moito que poder a autovía tampouco chegou de... a donde Pero sí. inde indicativa, indicativa, indicativa. Sí, sí, bueno, porque ao final a autovía chega a non non segue baixando hasta pace que creo claro, claro, que, claro. que venimos aquí que é hasta donde lebria chegar, sobre todo para vertebrar toda a Costa da Morte é porque moitas veces, claro, os políticos na Na, na, no, en Santiago pensan con números encima da mesa, no, nadie dice que, que sea barato facer un autovía, non, non é pero se si queremos fixar población e que a población siga vivindo aquí, aínda que teña que irse a traballar, por exemplo, a Coruña non, non é o mesmo coñer un coche desde C ouxe a Coruña que che leva pues, en torno a unha hora e cinco, unha hora e dez é o que che levaba antes cando amé, unha amé. Unha. e imagínate <risos> sí. que eu devía chegar aquí, claro, isto que faz que moita xente xa non que que diga, pois pues mira, non alquilo un piso un coruña que está proibitivo é boa veña todos os días que non pasa absolutamente nada moverse unha hora, claro, cando eu digo seguramente moita xente da, da vosa contorna que se ten que mover hora medio ou dúas todos os días para chegar a Barcelona porque vivir en Barcelona tamén é prohibitivo pois pues dirá, pois pues, oi da pouca para tanto, non? e hai que moverse. bueno Pois xa saben o que significa fixar población de efeito, moitas, moitas cidades como Carvalho foron crecendo a beira disto, de que non se pode vivir na Coruña xa, e o que se fai a ir vivindo en povos colindantes e movendo. Mas, bueno, importante, te dicía, que, decía, que me, hai que melhorar o, o transporte público. Por outra parte, supoño que xa biche de su impulso que está tendo os Premios Galegos da Arregaifa, Arregaifa neste bueno, sí, sí, sí, sí. caso, pues, eh, involucrou-se bastante o grupo Vox. Unha das personas que está detrás de todo este é o Manolo Maceda, que fora director tamén do noso instituto, non sei, sé, un momento, eh, un dos organizadores, impulsor, a Arregaifa, xa sabedes que, que non anda nos seus mellores tempos, pero tamén é certo que nunca tanta publicidade e tanto tanta movilización da población está tendo aquí na zona de Bergantinho sin desides moi vixente moi funcional sobre todo en parroquias como Xornes, Buño tallo na zona de Ponteceso bueno, agora Carvalho tamén organizando este certamen eh, hai algún que outro centro que incluso ten dentro da asignatura de oratoria pues, eh, un espacio dedicado a, a Regueifa que non está nada mal para intentar recuperarla. De feito, din os neurólogos, sou meu neurólogo, vou ao neurólogo, Claro, vos os estou dando información e eh, eh, resulta que me dí siempre que é un exercicio cognitivo tremendo isto da regueva porque te fai reaccionar rápido non amigo claro, sí. te ten que contestar rápido e é moi sano é, para... importa, é importante ademais transmitirlo eh, esa fórmula de traballo eh, eh, de, eh, de cantar eh, de, eh, de, de, de expresarse posto que eh, os, os que empregan últimamente esa, esa ese rap que pensan que, que inventaron algo eh, ya regaifa a regaifa é ¿Eh? eh, eh, eh, anterior precisamente ao rap. Efectivamente, a regaifa foi rap, non agora parece que é rap ou algo <risas> temos de ahí. Bueno, pois pues, e sí. quedai un pouquiño todas as iniciativas que se están levando a cabo por parte do, do concello. Tamén destacamos é rarísimo, moi raro que achea precisamente falábamos antes da autovía da Costa da Morte que haxa accidentes dentro da propia autovía, pero este venres, as oito menos 4 da tarde, tampoco estaba a cousa moi ben meteorológicamente, pero houve un pequeno accidente, unha salida de vía na, na autovía. É eh, eh, bueno, un pouquiño que vos traio así, en en términos xerais, eh, estamos en semana post-Nadal, eh, despois de, do clímax de cultural cabalgatas de reis sempre empeza este vaixón que irá incrementando pois, a nivel cultural e social nos próximos días seguramente vayamos recuperando o ritmo e para vindeira semana xa teñamos moitísimas cousas que contarvos decirvos que eso que desde que pasan a costa.gal podes acceder a toda a información É que esto, este, este programa se vai a repetir mañana na Radio Roncudo tamén para toda a audiencia da zona norte da Costa Que te agradecemos moitísimo, que además é un percorrido eh, informativo eh, escollido, que, que é moi interesante e que todos os nosos ouvintes seguro que estarán encantados, están encantados porque moitas veces recibimos eh, pa, parabéns polo voso traballo e pola vosa participación De, Grazas a ti e gracias ao equipo que, que contigo tamén traballa que por, por certo, o Radio Roncudo non Non está somente Óscar sino tamén participas cun equipo importante alegre, alegre. E, Bueno, eu agora menos a miña participación, base fundamentalmente con vos estou traballando, depois toda a parte técnica, sí, cando hai algún problema hai moita xente detrás, afortunadamente nove das personas aí traballando para que todo funcione ben e, e permiten pois, eso, que tamén o sempre en Galicia se, se escuite aquí na zona da Costa da Morte Que nos agradecemos pues, moitísimo, claro que sí Claro, okay. pues nada Moitísimas gracias como sempre Por deixarme colaborar con vós Levarvos un trocinho da, da costa aí a, a Cataluña E como sempre a vosa disposición Na aperta grande Moitísimas gracias Oscar Que teñamos unha feliz semana Veña feliz semana Veña. Vamos a despedir a Oscar Con máis música Queridos ointes Xa empezamos a segunda hora Vamos alá Corazón Le re